Зачувши дядькове погейкування та дзеленчання інвалідного опеля, корова-манька, половина зозулястої курки і пес метнулися до берега, стрибнули в холодно-сині хвилі стрижня і зникли з наших очей. здечавили. Наукова експедиція на Солом'янку. А пси ще в досвіта валували на Солом'янці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 де наливається білим яблучним соком налив, де попід штахетами рясно грониться смородина, а в літніх кухоньках духмяно жаркотять яєшні з ніжно-рожевим соломінським салом, де дівчата тілисті, наче шиті з пампушок, а очі у них звабливі, вологі, і це божевілля, безглуздя, Безум, шаленство, дурість Жертвували літом, відпусткою, канікулами А то й важити життям після стількох майже безслідних експедицій Ми кивнули головами на знак згоди з тверезим тічним реалізмом Закинули за плечі клунки Повні юної наснаги та рожевих надій І вийшли на вулицю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 Награвав під тополями оптимістичний ірійський вальс. Від брязкотомідних тарелей підстрибували шерехтячі черепицею дахів полохкі соломінські будиночки. Славко Пасічник, геніальний теоретик, ніяково кивав нам за спин оркестрантів букетиком жовтих тюльпанів. Він відмовився від участі в експедиції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 З приступки перевозної кабіни рішуче махнув рукою. Тітка Дора заголосила на Ганкові, буцим то попомерлім. Загелготіло в небі вороння, запощекували голови солом'янчан на штахетах, з новим завзяттям завалували, забрязкотіли ланцюгами пси, а оркестр залізничників дружно ударив традиційний туш. Проте, переважуючи грім оркестру, Притлумлюючи зловісне виття псів, Пригинаючи вершини гінких тополь обабіч вулиці І струшуючи зеленки по садах, Брижачи сині гаптоване пасмами диму небо, Аж сонце згойдалося, ніби віддзеркалене В потривоженім плесі стрижня, Тричі прогув наш паровоз Важко підім'яв вали сухого сипучого піску і рушив у незвідані простори солом'янки.